Ужасяващи кадри, запечатани от видеокамерите в търговския център Епицентър в Харков, ударен от руската армия в събота, 16 загинали, сред които 12-годишно момиче и нейната майка. Над 7 души се считат за безследно изчезнали. По време на тази конкретна атака в руините са намерени фрагментите на поне 4 различни човешки тела. И към това трябва да добавим ракетен удар срещу едно от най-големите украински издателства, ударени, унищожени Книги. Така звучаха новините от Украина в почивните за нас дни, паралелно с сигналите за въздушна тревога и непрекъснатия ракетен обстрел от руска страна. Войната обаче не помрачи отбелязването на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методи и на кирилицата в Украина. Имаше честване в Одеса от украинските българи, имаше и множество снимки на паметниците на Кирил и Методи, защото това не е просто един паметник на Кирия Матоди в Киев, няколко са. Така казвам добър ден на Даниел Бенатов. Здравейте. Даниел е преподавател в Техническия университет в Киев, но също така публицист, журналист, само че, както ми каза преди това, с прекъсване на така неговата журналистическа кариера за едни 20 години и след това на практика отново се върна или го върнахме към журналистиката, защото, припомням, заради войната се наложи на практика той да бъде и един от гласовете, които чувахте в ефира на а, Хоризонт, да припомня, че с вас, Даниял Банатов, говорихме точно преди година, буквално часове след взривяването на язовирната стена на Нова Каховка, когато открихме, че сте хидроинженер и че вашата дисертация е била свързана с бедствия и аварии, тъкмо на големи, сериозни хидроенергийни съоръжения. Тогава се ангажирахте и с прогнозата, която след това се потвърди, че става дума за взрив отвътре. Но да започнем от. Откъде да започнем? Ударите по книгите в Украина и 24 май, който пък вие посрещнахте в България. Да, според мен има пряка връзка между тези символически е, неща. Значи, по принцип Украина и България имат връзки от, не от столетията, а от, от, от началото на, на, на, на християнство в Киевска Рус. Всички знаят, че християнство, включително и християнски книги и э, азбука, дойде в, в Киевска Рус от България. И за това, по принцип, празник на Свети и методи е също и нашия празник. И вие правилно казвате, че в Киев има няколко паметници. Един от най-забележителните. Той се намира директно при Министерство на външните работи, обаче направен още в Руската империя. Паметник на княгиня Олга, тя, по принцип, започва първите стъпки към православието. И, значи, книгиня Олга, Олга централна фигура и от една посока свети Кирил и Методий и от друга посока апостол Андрей, защото има легенда, че той дошъл в, в, в, в, когато минавало от, от, от, от Палестина, от там от е, Иудея към да. към, към, тук, към Балкани, той премина през, през, през Киев. През Украина. През, през, през, през, киевска влета, Рус, да, през, да. киевска И за това, по принцип, да. Само, че вижте, още имам, имаме традиция, когато хора, например, говорим за, за клавиатура, компютърна, mm -hmm. често можеш да усетиш е, хора казват руски букви. Те не свързват е, кирил и методии с България. Е, за съжаление, нищо не знаят за Климент Охрицки, не знаят за това, че е, свети Кирил и Методи, те не са автори на Кирилица, а автори на Глаголица. Значи, по принцип, за съжаление, това също е продукт от, от руската историография. Ние виждаме тези битки за миналото, за интерпретацията на историята, как в един момент се превръщат в открити военни действия срещу една страна, а, примерно като Украина. Но а, нека да ви върна към а, настоящето и към това, което става в момента в Украина. Какво е настроението днес а, там и как гледате на... Решенията, които предлагат Съединените щати, Европейския съюз, ето 14-ти санкционен пакет, ето парламентарна асамблея на НАТО, сега в момента в София с послание украинците да могат да използват оръжията предоставени от Съединените щати и от Европа и по цели в Русия, нещо кое, за което Украина настоява, но към момента а, държавите от Евросъюза и Съединените щати не бяха склонни да отворят тази врата. А, как се чувстват украинците днес? Предадени от Европа и от така наречения Запад или? А, аз не искам да говоря за политически въпроси. Говоря само за усещане. Разбира се, че хора са, чувстват, че така се наричен колективен запад нищо не разбира за това какво наистина е, е, сега е, продължава в, в Украина. Обеден, е, че политиците е, от, е, от Германия, Франция и дори САЩ е, имат е, истинска картина. Те разбират. Обаче обикновени хора Например, в САЩ или в Западна Европа имам усещане, че те са повече уморени от войната, от като ние там в средата на, на, на, на събитията. И да, има голямо разочарование от, от бездействие на... Е, е, такива институции, като НАТО, например. И искам да ви кажа, че този разочарование не само е при нас в Украина, а и, например, в Балтийски държави в Полша, е, и в Финландия, дори те са нови членове, Финландия и Швеция са нови членове на, на Североатлантически блок и те разбират, че те са следващи на опашка. Ако Русия продължи това, какво прави сега следващи държави на Балтийски регион, вие знаете, че миналата седмицата се опитали да направят някаква провокация с, с морски граници. Преначертаване на морските като, граници. Като един законопроект, след това го премахна, Обаче руснаците ищете с много имат много добри навици с, с, с манипулации, с пропаганда и с различни такива неща. И това на мен ми е много интересно, защото тъв, в, в, в, в, в, в, в, в, големи пари слагат в, в, в пропаганда, обаче хора им живеят доста зле. И, и, и това много интересно, защото аз много пъти ходих в Русия, не знам колко, много-много, и не само с, с, с, с влак и самолета. а ходих из скула. Аз обиколих там от Сибир и до Санкт-Петербург, Карелия, и виждам, че има големи градове Москва, и къде хора живеят май по-богато от като в Лондон, например. Обаче просто има някаква реална физическа граница, защото при Москва горе-долу от 20-30 км и започва нещо, нещо толкова архаично с дървени къщи, с развалени пътища, с, с, с бедни хора, с алкохолизъм, с, с отсутствие на всякаква е, велика руска култура, за която е, говорят е, руските пропагандисти. Разбира се, има руска култура, никой не може да я залечи. Обаче, вижте тази култура и този е, народ, който се намира там, понякога просто нямат никаква връзка. Никаква връзка. Сега, а, какво действително може да помогне на Украина днес? Аз виждам, че вие сте много ангажирани в доброволчески акции, в съвсем конкретни каузи, които са, да кажем, за закупуване на антена на определен а, взвод или батальон. Простете, ако бъркам да, да, да. А, терминологията. Е, вижте ви на данни. Имаме такъв доброволчески проект. При, Приятели от о, о, моите приятели, нашите приятели, по принцип от, от Украина, от чужбина, събираме някакви пари и купуваме неща за нашите приятели в, в, в украинска армия. Те са повече такива вишисти хора с техническо образование, работят в, в, в такива е, високотехнологични, искам да ви кажа, проекти. И по принцип те са много мотивирани. И мотивирани хора, те искат те просто е, първите часове в началото на война, те просто... Е, от своите бизнеси, от е, високоплатени работи, от семействата от, е, и отидоха там и е, тези две години се намират напред на, на предна линия. На фронта. на фронта. Това продължава ли, впрочем, а, защото знаем, че се наложи приемането на един закон за мобилизацията, който а, сигурно буди и тревоги в а, част от населението? А, да, буди, буди. Вижте, закон е нормален, обаче го изпълняват понякога така малко хаотично. Обаче това е война и война и, и понякога има някакви такива проблеми. Аз искам да ви кажа, че да, какво. И те по принцип казват, че е, в украинска армия има професионалисти мотивирани. Обаче, украинска армия търси помощ от, от, от, от, от западни държави с високотехнологични неща. Тези неща Украина не може да произвежда, защото просто нямат възможност. Да, да, военната машина на съседна и... Русия, разбира се, е свързана и с територията на И руснаците също притъжавата... не, не, го произвед... не, не произвеждат е, микроелектроника. Те всичко купуват някъде е, в, в Китай или през Китай. Това, сега войната е война на технологии. И за това без подкрепа на, на, на Запад не може не можем да воюваме в категориите на 19-20 век. Би трябвало, казвате, да се отчита 21 век с високите технологии. Сега да попитам, тъй като ни е малко времето, каква е ситуацията с атомната електроцентрала в Запорижие, която е в руски ръце. Казва се, че там управляват украински менеджери и че има технически екип, който е украински, но реално каква заплаха е това, защото ние виждаме, че това е точка първа в а, този мирен план, който президента Володимир Зеленски ще представи и на тази очаквана конференция в Швейцария в а, средата на юни месец? Е, много дуб, добър въпрос. Значатъм на Централа, по принцип, не можеш да изключиш като един буркан е, в, в, в кухня си. И, по принцип, пак, от тя не работи напълно и не дава електрическа енергия, тя пак е, трябва да бъде поддържана. Дори Чернобилска станция не работи от 2004 година, обаче тя също има голям екип, кое, кой поддържа... Изтреховете се, че да, та, да. може да има такава заповед да. на а, военните там, пак ще кажа, тя е в руски ръце, а, която да по някакъв начин да направи така, че тя да се превърне в заплаха, така ли? Да, разбира се. Те, там сега, а, значи, екип, технически екип, повече украинците, обаче менеджмент, менеджмент руски. А по, е руски? По принцип, станция... А, Руснаците имат същата конструкция на, на станциите, обаче украинската станция е модернизирана и, и, и, и руските специалисти от енергоатом те не могат директно да работят с, с украинското оборудване, защото по-различно реактор същата конструкция, обаче различни инсталации при него, като, например, някакъв пулт на управление и, и друго. Тоест, оправдани са тези тревоги и виждате да, логика, да, това раз... е да е точка едно. Разбира се. Сега, разбира имаме се. буквално една минута, за да ви попитам, в България бяхте след повече от две години а, отсъствие от а, страната, от mm -hmm. която сте също така част, като един от украинските българи. А, усещането, с което си тръгвате от тука? Разбират ли българите това, което става в Украина? По-малко от минута имаме. Това е много голям проблем и аз усещам, че много интелигентни българите не разбират от това какво върви в Украина. Те още се намират в, в някакви координати, които вече осталяли. Много ви благодаря. Даниел Бенатов, преподавател в Техническия университет в Киев, един от гласовете от Украина, които чуваме на чист български и с грижа, за да имаме точна информация от място. Ще продължим да ви търсим.